Yuslih lakukan amalan kau, dan menyembuhkan dosa kau. Dan tiada yang berhak melainkan Allah dan Rasul-Nya, maka Dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Tetapi setelah itu, sesungguhnya hadis ini adalah dari kitab Allah, dan itu adalah hadis yang baik. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan semua urusan yang dipaparkan adalah urusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sedang melupaskan ayat yang pertama dari Al Fatihah yaitu Ayat A'udhubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang masuk so dengan nama Allah yang maharahman lagi maharahim Ia Allah mula dengan kita yang baswalah Dan memerintahkan Nabi-Nya sejak awal untuk melakukan bacaan Dan memulakan aktiviti mereka dengan ikra Bismillahirrahmanirrahim Supaya tidak keliru jika digatakan wabah wassalam, rupakan pesan pertama Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Pesan supaya manusia memulakan setiap aktiviti dalam hidupnya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memulakan dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang wahyu kepada Nabi-Nya, Ikra' bismillahirrahmanirrahim. Mulakan Mulanya sesuai dengan kaedah utama ajaran Islam yang menyatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah walawwal walakhir walzahir walbatin. Dia yang pertama, dia yang terakhir Dia yang nampak jelas bukti kewujudannya Dan dia pula yang tersembunyi terhadap siapa pada hakikat Allah SWT itu sendiri Dia yang menghasilkan itu merupakan wujud yang hak Yang darinya, semua wujud memperolehi kewujudan masing-masing Dan darinya, mulia semua yang memiliki semulaan Karena itu, sedang pendengar yang dimuliakan Allah Dengan namanya, segala satu harus dimulai Dengan namanya yang siap gerak dan arah Inilah lebih kurang Tafsiran, kupasan yang dikemukakan oleh Al-Marumah al Syahid Syed Qutub dalam tafsirnya Fih Zillahil-Quran Apa arti baswalah ni? Kalau kita nak huraikan panjang Kita telah sebut seluruh ini beberapa perkara Berkaitan dengan perbezaan pandangan ulama' Sama ada baswalah itu dijaharkan Ataupun diisrarkan dalam salat yang dikerjakan oleh mereka Dan semua ni berasaskan kepada Ujah-ujah masing-masing daripada para sahabat lagi Kita telah lihat bahawa Menjaharkan bacaan Basmalah ini sebenarnya merupakan pandangan Abu Hurairah ini Ibn Abbas Begitu juga kalau kita perhatikan Merupakan pandangan Ibn Umar Dan Allah bin Az-Zubair. Begitu juga pandangan dari Anas Malik Dari Ali bin Abi Talib Dan satu ke keadaannya Dan Samurah bin Jundab Begitu juga dengan Umur Salamah Ini semua merupakan para sahabat Yang baca secara jahar Kerana ada hadis Yang menyatakan demikian seperti ini oleh Al-Bayhaqi dan akan Husaimah dan Sahiny, demikian juga riwayat an-Nasa'i bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jika kara'ah wahwa ya'umun nas iftataha bi bismillahir rahmanir rahim. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan manusia sahabat, maka Nabi akan memulakan dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Kutni dan juga dengan isnad yang semua dalamnya merupakan golongan yang thiqah. Dari Ibn Abbas S.A.W. Siapanya yang dimulihkan Allah S.A.W Ini juga merupakan haditha Al-Hakim Dan juga Abu Abdullah Mengatakan bahawa Sanat ni sanat sahih Baik Ini adalah hujah bagi mereka yang Membacakan Al-Fatihah itu Dimulakan dengan basmalah Dengan bacaan yang terang Yang jelas Manakala yang melihat Saya isyarah pula Ini merupakan pandangan Abu Bakar Umar, Uthman, Ali Abdullah Ibn Sa'ud Amr bin Yasir ibn Muqaffal dan juga yang lain radhiyallahu anhum ajma'in ini adalah juga riwayat daripada para sahabat yang ramai jadi sebenarnya yang kedudukannya adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tidak ada masalah untuk diamalkan oleh satu sekali pun dan kalau kita berimamkan berjemaah yang tidak menjelaskan bacaan fajrahnya dibaca secara sirran israr salat kita tetap sah Bukan apa pentingnya kita untuk memahami isu-isu dalam melibatkan salat berjemaah ini sedang berdengar sekalian. Ada sebuah kitab yang menarik. Sebuah kitab yang menceritakan hukum hakam salat berjemaah. Yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Khidil Husin. Buku yang amat menarik, penting untuk kita fahami dalam etika berjemaah. Kan menjadi imam itu, inam haju'i in imam yu'tam yu nabihi sehingga ini imam dijadikan untuk menyempurnakan dengannya salat penting untuk kita memahami perkara-perkara seperti ini dan sehingga peningguh aslihan pun boleh membaca perkara ini boleh merujuk jadikan sebagai rujukan di rumah Ia Sa'iqlopiria salat yang tadi ia tiga jilid terbitan kursiaka Imam Syafi'i tiga jilid yang besar kalau kita tidak membaca semua pun kita rujuk dalam masalah-masalah berkaitan dengan salat apakah hukum salat berjemaah? bagaimanakah kedudukan orang salat dalam berjemaah? orang perempuan duduk di mana anak-anak duduk di mana Kali ini penting untuk kita fahami. Kalau tidak, kita memang salat ini kerjanya itu tidak dapat pahala berjuma'ah Kalau berjuma'ah ini penting seperti nisful Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafdhuu salatu jamaa' ah, min salatil fadhih bi sab'een wa'ishina deraja. Sebabnya hanya ah, salat berjamaah wanneer itu dua kali ganda. Baik, ini adalah berkaitan dengan kepentingan kita memahami hukum hakam salat berjuma'ah salat kita perim. Itu pun menjadi makmum dengan imam yang bacaannya berbeza. Sekarang kita lihat sedikit berkaitan dengan kepentingan baca basmalah. Ada sebuah kitab yang menarik sekian-kurangnya sekian. Kitab yang kecil ini, Karangan Dr. Muhammad Ibn Musa, Al-Nasr. Lebih dari 60 mutiara hikmah Al-Fatihah. Tajuk dia pun mengambil kita. Tajuk dia, Lebih dari 60 mutiara hikmah Al-Fatihah. Terbitan kita sakit dengan ini juga kita ni membaca buku-buku yang berkualiti sebenarnya. Kalau kita perhatikan masalah ini, kelebihannya membacanya, Sunnah untuk membacanya ada beberapa tempat. Telah kita uraikan sedikit sebelum ini. antaranya ketika berwuduk. kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda laa salata liman laa wudoo'a lahu wa laa wudoo'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih. Tidak sah salat orang yang tidak wuduk Yang tidak sah wuduk yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Laa alhamd li menyebut Bismillah itu wajib. Kewajib, wajib dalam setiap kata tidak membaca basmalah tidak sah wudu' yang lakukan. Ini adalah berkaitan dengan membaca basmalah. Keutamaannya dalam mazhab Syafi'i dan sunnah. Sunnah kita baca bismillah sebelum mula wudu'. Yang kedua ketika menyembelih binatang, serahkan untuk, untuk korban, untuk makan, semelihan dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'kulu mimma lam yunkarisullahu Dan, dan kamu makan satu haiwan yang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini juga kalau kita menyikih binatang buruan, anjing buruan sebagai contohnya. Ya Allah firmankan dalam surah maidah ayat keempat 4 "Saku memang saku alaikum alai. ditangkap oleh haiwan itu untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepaskannya." Bila kita huraikan bagaimana kalau kita ada anjing buruan terlatih ini dilepaskan dia baca bismillah untuk mengejar seekor Kancil umpamanya kita pun tengok mana perginya dia bunyi dia apa istilahnya dia bakim dia menyalak memanggil kita kita pun pergi cari dia tengok banyak pula anjing ada tergeling kancil yang sudah mati ini dan kancil itu tidak lagi boleh dimakan sebenarnya kita pun tidak tahu siapa yang bunuhnya ada anjing yang kita lepaskan ataupun anjing-anjing lain yang terdapat di situ ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Adi bin Hatib di Hatib wa Tai dan Nabi dia ialah zakul fa inna sawifa ala kalbi qul antasmi al-akhar kamu tidak boleh makan binatang tersebut kerana kamu membaca bismillah pada anjing kamu sahaja kamu tidak tahu apakah anjing kamu yang menangkap binatang tersebut memunahnya ataupun anjing-anjing yang lain kamu tidak pernah membaca bismillah pada anjing-anjing lain yang lapangan di situ itu juga nombor empat sebelum sahaja yang guna Allah dari kitab lebih dari enam puluh mutiara hikmah sahaja. Satu tafsir kontemporer yang menarik. Keempat kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamarkan makam Bismillah ini. Bila nak makan, hanya itu Nabi telah menegur sahabat yang mulia, anak sahabat yang mulia. Ya Allahu Akbar. Bismillah. Waktu bi ini ini, waktu majelis. Anakku, bacalah bismillah dahulu. Makan dengan kanan, makan dengan, dengan kanan, makan ini dengan dekat-dekat denganmu. Enak perkataan itu tu luna tengah. Kalau kamu ambil di tengah terus kamu lihat kebukatan tersebut yang lain tidak dapat merasa ini. Yang kelima ketika melakukan rokya, rokya ini mana menjampi sel Islam, yang Islam menyarankan. Jadi itulah kita letakkan tangan di atas tubuh yang sakit, anggota yang sakit, lemu, umpamanya pening kepala, contohnya. Kita baca bismillah tiga kali. Kemudian alang musli azzila hivakudathi masyrma ajilu wa uhabiru. Aku memohon dengan kemuliaan ya Allah, dengan kekuasaanmu dari segala kejahatan, keburukan dan yang aku dapatkan dan aku yang aku khuatiri. Bacaan ini 7 kali. Bismillah tiga kali, a'udzu bi izatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadzir. Mulanya sakit bacaan ni. Kalau masih lagi sakit Tambah baca kalau masih lagi sakit eloklah kita berjumpa dengan orang yang memahami ilmu perubatan. Itu juga kalau kita lihat satu hadis riwayat Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat nama Abu Sa'id al-Khudri kalaulah kita sakit bacalah bismillah arqika min kulli shay'in yu'dhik wa isyri kulli nafsin au 'ani hasidin Allahu yashfika bismillah arqika dengan menyebut namanya ya Allah aku dari segala sesuatu yang menyakitimu dari keburukan setiap jiwa di mata yang gemki. Allah lah yang menyembuhkanmu Dengan nama Allah, aku maruqiyahmu. Doa ini sedang penengah sekian. Ada, semua muatkan dalam kitab yang bertajuk satu-satu doa dari hadis-hadis sahih. Doa Al-Watih al kadang-kadang kalau kita lihat, Bismillah ini diamalkan Nabi SAW jadi sunnah. Bila kita masuk ke dalam masjid. Nabi mengajar sahabat, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli abu'a rahmatik. Bismillah Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli abuaba rahmatik Keluar di masyid pun sama Bismillah Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad fadlik Masuk rahmat Keluar fadl Masuk Abuaba rahmatik Keluar Abuaba fadlik Masuk ke umpamanya Masuklah dengan kaki kanan Dan masuk dengan kaki kiri Manakan orang akan diperhatikan pada hari Jumaat Ramai Adab yang kecil macam ni pun Tak boleh nak buat macam mana nak cerita lebih besar? Baik, yang ketujuh kalau kita lihat Adab wajib basmalah ini Disuruh dituntut, disyariatkan ketika Nak melakukan hubungan suami isteri Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Yang maksudnya, bila seorang kamu nak menatang isteri Maka naklah dia berdoa Nak bertumbuh dengan isteri Bismillah, Allahumma jannib nasyaitan Wajanni bis syaitanama razaqtana Bismillah, Allahumma jannib nasyaitan Wajanni bis syaitanama razaqtana Jangan menyebut kepada Allah Ya Allah jawabkan kami Ya syaitan Ya syaitan Ya anak yang kau kurnihkan kepada kami Saya ingin boleh dekat Allah Saya amat tertarik dengan Hulayah yang dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Dalam majalah surusi Menceritakan tentang Anak yang salih Bagaimana nak mendapat anak yang salih Sebagai contohnya Al-Imam Abdul Wahab syaarani Seorang Aziz Syafiq Yang terkemuka di musir Beliau beritanya Bagaimana kau dapat Anak yang salih Wahai tuan Guru jawabnya Anak itu merupakan satu tanaman Ya, tanaman ni kita kena tanam dia dengan cara yang betul. Jangan datang isteri ketika kita dalam keadaan marah. Jangan datang isteri ketika keadaan kita sedang pening. Jangan datang menentang isteri kita ketika kita berada dalam keadaan yang pusat masai, yang tidak tenang. Terganggu dari sudut psikologi. Dari sudut spiritual kita ada gangguan. Umpamanya ketika kita sedang susah hati. Emosi tidak stabil. Tidaklah kita melatangi isu kita sebagaimana Dengan apa kena ibadah Maka datangilah dalam keadaan Kita ni berada dalam keadaan yang terbaik Saya ni mula tak rasakan Itu sebab kalau kita lihat dalam kitab Al-Faqru Islami wa Adilatuh Yang tulis oleh Syekh Doktor Ustaz Doktor Buhabar Azul Hailey Tidaklah banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita pandang tanah remeh Tapi itulah rahsia kejayaan Ulama-ulama Islam melalui kualiti Dalam hubungan Suami isteri yang mereka lakukan. Satu daripadanya macam, Bismillah Allah majen jannit nashefan, wajani nashefan, wa nama Rasul Yang kedua, kalau kita lihat Rasulullah Allah mengajar kita untuk macam pada waktu pagi, Bismillah Laila ya Guru masihnya sesuatu di alam. Bismillah Laila ya Guru masihnya sesuatu di alam. Di alam di sana, dan di sana. Bismillah Laila ya Guru masihnya sesuatu di alam. Di alam di sana, dan di sana. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiu al alim. Dengan nama Allah yang memiliki sebut maka sesuatu yang di bumi dan langit tidak akan dapat membahayakan dan itulah yang maha mendengar lagi maha tahwi. Ini amalanlah. Dapatkan kitab yang namanya Zikir pagi dan petang amalkan. Setiap waktu kita tambah dengan doa-doa untuk mendapat protection. Dan sebaik-baik protection itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis sahih dan sanad dalam jami' ini. Yang kesembilan kalau kita lihat Nusi kitab yang namanya lebih dari 60 Mutiara Hikmah Al-Fatihah Karangan Dr. Muhammad Musa al Al-Nas Yang kesembilan Ketika kita merab, me, Mengemaskan, perabot Hingga mangkuk rumah kita sebelum tidur Benda ini kecil Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita Islam datang untuk menangani Benda yang sekecil-kecilnya, sehingga sekecil yang sebesar-besarnya Sabdi Nabi Izaqana junukhan lairi Awam sayfum fakuku subiyanakum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 keluar semula. Tutuplah semua pintu pada waktu maghrib. Bacalah basmalah padanya. Kerana sebuahnya Syafam tidak akan dapat muka pintu yang terkunci, yang tertutup. Ikatlah. kendi tempat menyimpan air kalian dan bacalah basmalah. Tutuplah bekas-bekas kalian walaupun hanya dengan letakkan satu di atasnya dan bacakanlah basmalah dan padamkan lampu-lampu kalian. Berapa-rupanya Pup basmalah ini seperti disebut kundur amrin zibal la yudda'u bismillah fahuwa abtar semua benda yang mempunyai nilai yang tinggi Satu perkara itu Yang tidak dimulakan dengan basmalah Maka dia terputus dari keberkatan Allah SWT Yang Allah nak berikan Inilah dia kerudukan kita melakukan benda kecil Likir pahala yang besar di isi Allah SWT Nanti kita akan sambung lagi Ada tiga perkara yang disebut Dalam buku lebih yang diambil mencari khidmat fatihah ini Tentang persyariatan bacaan basmalah Pada amalan-amalan tertentu Wallahu salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala, alihi wa sahbihi wa'ala alihi wa, wa sallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.